Caroline Eriksson, Eltűntek, Alex és Szmilla, Geopen, Budapest, 2019, ISBN 978-963-516-011-2. A könyv eredeti kiadása Caroline Eriksson, De Försvunna, Swunna, Forum, Stockholm, 2015. Fordította Purkarthoffer Kornél Leonard. Felolvassa Ambrus Attila József. A felvétel 2022. decemberében készült. Egy szép nyári este Gréta, Alex és Smilla csónakba ül a rejtélyes hírű tópartján, hogy bevezzenek a tó közepén fekvő kis szigetig. Gréta a csónakban marad. Alex és Smilla pedig kiszáll, hogy körülnézzen a szigeten. Telnek az órák, de a két fölfedező nem tér vissza. Gréta segítséget hív, és lázas keresés kezdődik, ám a két eltűntnek nyomát sem találják. Az eltűntek keresésének történetéről számol be lélegzett megállítóan izgalmasan, a feszültséget a végletekig fokozva a svéd krémi új generációját képviselő szerző. Nagymamának és nagypapának a nyaralóban töltött nyarakért, a palacsintákért és húsgolyókért, és írói álmom odadó támogatásáért, és minden másért.